Порив мокрого вітру кидає в обличчя жмуток зів'ялого листя. Восени життя лісів, полів та луків згасає. Саме час згаснути і її життю. Вона уперто сіпила зуби. Нема про що їм розмовляти. Нема. Скажи тільки, де нам шукати твого нареченого Степана Раковича? А звідки ляж її знати? Не впирайся, Тобі ж гірше, твого нареченого, Степана Так, лише минулого літа він просив Зачекаємо трохи, наступної осені одружимось От і настала нарешті осінь, але так вони й не одружились Не встили, шкода Іване, навіщо ти це питаєш? Гелена нарешті не витримала, розліпила губи і заговорила, проте все ще не зводячи очей на головного свого мучителя. «Одне твоє слово, бодай один натяк, люба моя, Гелено, і ти вільна. Навіщо тобі впиратися? Скажи, де Степан? Скажи, Гелено. Я ж насамперед про тебе піклуюся, про твоє життя, яке мені дорожче. Ей, ви!» Чего вы там гуторите промеж собою, а? Обожди, не бойся. Мы против вас ничего лихого не помышляем. Еще бы попробовали, что худое против нас задумать. Я бы вас... Та зачекай. Слушай, казак, я должен слышать и понимать все, что вы там промеж собою гуторите. Слышать и понимать все. Не то и спробуешь вот этого... За спиной лунает залезный бряскит. Не грозися саблою, зря ты так. Да и если даже я буду по-вашему говорить, С ней-то что поделать? Не умеет она вообще, по-московскому. А у меня, вот небось, да сумеет, вдарили за спиною Кинский копыта, але Иван теж. Пришпорив коника і став на шляху невидимого вершника, загородив собою полонянку. Заїржали коні, вдарившись з боками, а далі почулися слова. «Не суетіся, я у неї все сам розпитаю. Ой, гляди, козак, не випитаєш, куди гетманський посланець запропастілся. Не минувать тебе дыбы да щипчиков калёних». Плачуть по тебе щипчики, ой, плачуть, як по останньому каторжнику. Не горячися, да одно моє слово і тебе дарма ти так. Вот уж буде тебе тогда і дарма, і тюрьма. На тому роз'їхались. Тихенько лаючи упрямця казака, московіт позадкував. Іван же повернувся до полонянки, але тепер не лишився у сідлі, а спішився, зробив конвойним знак відійти геть. Коли ж ті позаткували, у притул наблизився до Гелени, і хоча вона, як і раніше, не піднімала очей від землі, мовив якнайлагідніше. «Вислухай мене, благаю, вислухай уважно, бо від того залежить багато що, і навіть саме життя твоє». «Життя?» Ой, не бреши, Іване, нікому це не потрібно, ні мені, ані тобі. Що ти таке кажеш? Життя, дівчина сумно всміхнулася. Ти, клятий негіднику, давно вже забрав його у мене. Але ж ти жива? Гріх таке говорити. Гріх? Тут Гелена уперше з того часу, як прийшла на це сумне місце, повільно здійняла погляд на головного свого мучителя. «Це ти, сатано, гріш не говориш, гріх і робиш, ти не я, я ж тримаюся на останній ниточці, яку ти готовий перерізати». «Хто я?» Здавалось, його образа була цілковито щирою. «Що я зробив тобі поганого?» «Та нічого, тільки єдине, порятував у Батурині, просто з обіймів. Того московського підпоручника не забула? Порив вітру ледь не валить її з ніг. Встояти, Тільки б не впасти на коліна перед негідниками!» Гелена затремтіла усім тілом, а з-за спини пролунав роздратований вигук. «Ну, козак, не забивайся, що это ти там про нашого підпоручика в Батуріні?» «Я прошу». «Потерпі і не мішайся! Чого-чого?» Іван підбіг до московитів, терпець в яких майже урвався, і про щось люто сперечався з ними хвилин десять. Потім повернувся до Гелени, яка під час паузи обдумала свою відповідь до єдиного слова. «Краще б ти, Іванчику, не рятував мене! Краще дозволив би загинути там разом з усіма, у наглих обіймах московита, з яких... О, ти згадала нарешті, що колись лагідно називала мене Іванчиком? Язик би мій тоді краще відсох, якби знала, що розмовляю із підступним змієм Сатаною. Це я Сатана? Ти? Ти? Гелено, благаю тебе, думай, що кажеш». А хто полює на мене і на сокола мого ясного Степана? Та ще й не один, бо ти повів за собою цілу зграю хортів. Чого мовчиш? Либо язика проковтнув і подавився ним? Погляд в Гелени пік немов розжарене залізо. Іван не зміг витримати цей погляд, тож у свою чергу потупився. Слиш, казак, я вже віжу, Ничего ты у ней не выпытаешь. Плохой из тебя пытошник. Дай-ка я со своими молодцами поспрошаю.